Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes och på andra ställen där du hittar podcasts helt enkelt. Veckans avsnitt handlar om lärare, lärares arbetsvillkor, rymdsonden Cassini, Benjamin Ingrosso och lite annat. Det här är Ja, hej på dig Jakob Hej på dig Karin, hur står du det till? Jo, veckan har rusat iväg i någon slags omänsklig hastighet Som man skulle kunna tro att man befinner sig på någon annan planet faktiskt Eller hur? Och mm. det, ja, på sätt och vis är det inte så att vi befinner oss på någon annan planet Och smarta människor har jobbat hårt för att det ska bli så L Den här veckan Men det ska vi prata <laughs> med mig om så Faktiskt, det är sant. Är det sant? Men det är sant men, men, om, ja, men är det är det regnar, det är september, det är mörkt Det är alltså Man är inne i det nu. Man är inne i det på riktigt. Mm. Och det är Oskar utanför fönster så Är det så att det mullrar till i det avsnittet och vet ni vad det är för att då. Eller hur, eller hur. Ja. Det, den här podcasten funkar precis som den gjorde förra veckan. Trots att det känns som att det var förra veckan igår. Eh, och det är... Så att vi börjar med ett antal korta spaningar. Sen blir det ett tema och så avslutar vi med en krönika. Yes, alltså veckans spaningar. Karin, så här är det. Känner du till rymdsonden Cassini? <laughs> Nej. Nej. Nej! Det behöver inte längre göra för den har nu än nått sitt slut. Så, NASA skickade upp den här rymdsonden för typ 20 år sedan. Mm -hmm. Så man har skickat den till Saturnus och så har den hållit på att rotera runt Saturnus, vad jag vet. Så, mm. Den har åkt runt och runt och runt till sig och så. Och så är det så här att eh, bränslet börjar ta slut och det olika saker och så. Och då ser man en fara att den här ska råka tappa lite i banan och krocka in med två av Saturnus månar mm -hmm. och det finns ett problem i det, för den här rymdsonden har bakterier från jorden mm -hmm. och då tänker man så här vad händer om det kommer bakterier från jorden på en an, i en annan atmosfär det ska vi inte hålla på med så då har man istället gjort så att man har kraschat rymdsonden i Cassini bam, rätt in i Saturnus för att liksom förstöra den men där blir, ju också, där blir det ju också bakterier då, eller? på Saturnus då ja. nej, nej för de kraschar sönder de, de liksom bara och så är det, i Saturnus finns det inga förutsättningar för att de några bakterier här för att de ska kunna överleva mm -hmm. men det finns några månader runt Saturnus som är så här mm. där kanske det skulle kunna leva saker och då vill man inte skicka dit saker okontrollerat tiden. Okay. Så i princip typ vad som hände klockan 13.57 i fredags den 15 september 2017 var att den här bara kraschade rätt in. Så det står de på något rymdlaboratorium i Uppsala och bara ser där på live Link och bara jublar och bara ja, vi träffar Saturnus! <skratt> Efter 20 år. <skratt> är det så? Och, ja, och då tycker jag säger ja. Det är ingenting med lärande överhuvudtaget att göra förutom att vetenskap är coolt. Men, men, men, men, men vänta, vänta. Är det, var, var det en svensk rynsond? Ja. Ah. Nej, nej, nej, det är NASA ja. men, men det finns lite så här, svenska verktyg det Ett svenskt på ombord Aha. Och det har varit instrumentellt För hur Cassini har kunnat liksom, så här, samla in data Och därför eh, mm. Så tycker man från svenskt håll Att det här är lite svenskt mm -hmm. men, men det har ingenting att göra egentligen <går> <går> ja, ja, ja. Nej, men jag vet ju ingenting eller på att säga om rymden. Men, men, men det var ju jättespännande. Jag bara funderar på så här vad vad jorden vilken ordning hur långt bort ligger Saturnus? Kommer du ihåg det som man fick lära sig på typ förr i världen för länge sedan. Hur långt bort Saturnus ligger? Ja, vilken... alltså, det ligger långt bort. Jo det förstår jag ju, men vilken del alltså du vet, vi har ju ett antal planeter. Kan ja. du räkna dem i ordning? Ser du bilden i chatten? Ja, den är gråsvart. Ja, det är den sista bilden av Saturnus som Rimsonen Cassini tog. Jag lägger den på vår blogg. Kan man ta och fundera lite på? Det är liksom bilden av förfall ur ett vetenskapligt. Jo, men jag vill veta, alltså vilka är planet? Om du räknar planeterna med mig nu närmast mm. solen och ut, kan du göra det? Kommer du ihåg dem? Absolut, här jag göra det. Ja, men, ja, tänker, längst in finns det fyra planeter. Mm -hmm. Merkurius, Venus, Jorden och Mars. Som är de här fyra jo! stenplaneterna. Mercurius, Venus, Jorden Mars. Det kommer jag ihåg. Uh. Ja, det är de här små skitarna som är längst in. Som är i sammanhanget helt, helt, helt obetydliga. Vadå? Ja, i, i de är inte obetydliga. Men de, i, i proportionellt sätt som andra, så jävla mycket större. Så okay. är det fyra A-stora gasjättar kallas de. Aha. Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Aha. Jupiter... Saturnus. Saturnus, Uranus och Neptunus. Så egentligen har vi Mars och Jupiter innan vi kommer till Saturnus. Från oss. Ja, ja, ja. Okay. ja, ja, ja. det var länge sedan. Ja, men vad bra. Nej, det mm. Och sen finns det de här småskitarna utanför som ingen människa räknar. Liksom så. Pluto. Bland annat. Ja. Bland annat. Men nu det Saturnus då, den här planeten. Det mm. eh, har man forskat på ett tag. Åh, oh, vad finns det med ringarna? Och så finns det bara massa intressanta månar. Som är mhm, mm mm -hmm. skulle man kunna leva på äh, saker då? Mm. Du gör det väl runt Jupiter också, vad vet jag. Men de är förstås så. Själva huvudplaneterna är inte alls intressanta. Nej, utan det, det är... utan det. Ja, jo, det är. Det. Men, men liksom framförallt tänker jag säga: När det handlar om att sprida bakterier så är det tydligen en grej. De här mindre istället. Mm -hmm. Säger jag som en någon sorts. Så. <laughs> ja, men men det, är... det är jätteintressant att det är där man bor. Yes. Ja. Så, det jag vill säga med det är att det är för coolt för förbasket intressant. Och ibland måste man förstöra saker för att komma vidare. Ja. Så är det i livet. Så är det, så är det. ja, ja. ja Jag har en helt annan spaning. Något så konstigt som. <laughs> det är nästan så jag skäms. Men jag hamnade, jag hamnade ju i en rejälet tisåpa igår kväll. Oh. Ja. Det finns det en sån här kvar. Vad, vad handlar det om? Nej. Det det? Ja, men det finns ju en sån här reality sopa eh, med familjen Valgren. Alltså. <laughs> <laughs> vad roligt är det Ja. Val är de Sverige's Kardashians. Ja, Sveriges Kardashian. Alltså familjen Valgren, Panilla Valgren och Bianca Valgren och Benjamin. Eller, de heter väl Ingrosso. Ah, inte fan. Men den heter i, i alla fall Valgrens värld, den här eh, såpan. Och mm. eh, helt plötsligt när vi satt och tittade på matchen i fotboll, eh, Sverige, mm. ja de gick, vann i ett Europalig, skitsamma, så slog vi över och hamnade i Valgrens värld. Och mm. eh, då sitter, eh, och i det här avsnittet då så skulle syskonen Ingrosso, Benjamin och Bianca skulle, mm. eh, skulle ta körkort. Och då visar det sig att... Nej, nej, mm. ja Och det här är ju liksom eh, intressant utifrån den panik som detta... För det här är ju då mamma Wahlgren som har bestämt att mm. de barnen ska ta körkort. Och eh, det, det är ju liksom... Hela upplägget är ju... Och, och här, men då, då visar det sig att den här Benjamin grosso, som har varit med och tävlat i Melodifestivalen och allt vad det är. Han, han blir så otroligt panikslagen att hamna i ett klassrum igen. För där oh. har han alltid känt sig så dum. Och mm. det, det är nästan, det är något rörande jag blir väldigt tagen av att han är så, och kommer du sitta en massa andra där och då kan jag inte ställa frågor för alla kommer tycka jag är dum i huvudet för det har jag tyckt hela mitt liv varje gång jag ställer. Så hans skolerfarenhet jag passade ju aldrig in i skolan han berättade väldigt det är liksom, finns något rörande i det här att han, han lär sig lite långsammare säger han själv och jag är så dum och jag är så mm. dum och sen lyckas han ju naturligtvis inte eftersom man har den ingången eh, att ja, eh, klara teoriprovet men så klarar han uppkörningen alltså han gör teoriprovet och fejlar det men, så klar, ja. men han blir ändå skitglad över att han inte får noll rätt utan han får 41 rätt. Och då jublar han för jag är inte så dum i huvudet som jag trodde att jag var. Och sen så klarar han uppkörningen och så blir han alldeles lycklig. <laughs> att, det är roligt, jag måste kolla på det. Ja, men det är lite intressant för att jag kan tycka liksom att, att vad är det, alltså för fan att han har gått i skolan mm. i, vadå, i alla fall nio år för han hoppade nog av gymnasiet om jag förstod hela rätt. Eh, och att man har tryckt ner honom så för jag tror ju inte, det är ju ingen dum unge han, har ju, han gör ju musik och han kan, det är klart att han kan lära sig, om man kan göra låtar i dataprogram så kan man väl för fan räkna matta och sånt där. eller? Det känns som om man borde knära. Ja, det känns ju inte som att man är ett hopplöst fall om man är en vanlig fungerande människa. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, det, det kan ju inte vara omöjligt utan det är ju någonting i liksom någonstans har han ju drabbats av någonting som inte... Ja, och det är ju hur många ungar som går omkring och känner just så här att jag är dum i huvudet. Det är ju, det är ju den riktigt, riktigt stora delen såklart. Ja. Alltså man undrar sig vad, vad vi påverkar där då. Det tycker jag inte är helt ovanligt om man möter liksom så föräldrar som liksom vars barn börjar skolan och liksom så. Det, är liksom, det är inte alls otippat att man eller ovanligt att man i en grupp av så här elever har ett antal föräldrar som förstår först då tvingas liksom konfrontera sina egna skolevanor på ett eller annat sätt. Mm. Allt från så här, jag har haft, <här> jag har haft föräldrar som har plockat blommor på ett slutningen och bara lämnat över och man blir här, Åh, tack, det är ju när du var liten. <här> Till liksom folk som inte kan komma in eller folk som liksom precis snäcker in. Som mår så dåligt är av. Ja. Ja, Och som inte, som inte känner sig hemma i. Och det kommer ju gå i arv, tänker jag. Att om, man, ja. om man har en förälder som är så som har sådana dåliga vibbar av skolan så kommer ju det att smitta av sig. Ja, nej, men det, Så det var lite intressant. Det kan man få av att kolla på Valgrens värld. Det är inte som är som jag faktiskt på riktigt behöver kolla in. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att, det att vi ska lära oss något av hans. Och han är lite rörande när han pratar om det faktiskt. Mm. Ja, men nya horisonter och så varför inte? Mm, varför inte? Men ska vi snacka tema nu? Det tycker jag att vi är. Ja, du Karin, den stora nyheten den här veckan och den stora grejen överhuvudtaget på sista tiden måste ju vara Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson. Ja! Som hade varit ganska tyst om sen jag fram till att han gjorde en intervju i Lärarnas tidning. Jo, han gick in och gjorde en intervju där han skulle prata om läraryrket han skulle prata om sin syn och hur han såg på saker och ting. Och så säger han i, och det här är ju en skriftlig intervju som, som är gjord i en då facktidning. För Lärarnas tidning ges ju ändå ut av facket, eh, Lärarförbundet. Eh, och eh, så säger han någonting i stil med att lärare måste prata gott om sitt yrke. Vi måste sluta och gnälla så mycket. Eh, för att det är viktigt att vi också pratar gott och ser positivt på läraryrket. Vi måste sluta med våra larmrapporter hit och larmrapporter dit utan faktiskt prata om de bra sakerna med läraryrket också. Det finns ett ansvar i det, säger han. Och det skulle han kanske inte ha sagt. För vad hände? Jo, han blev väl ganska, det blev väl en ganska viral artikel i, på i alla fall sociala medier. Eller har du, har du läst någonting? Ja, nej men alltså, det tog vi bara några timmar innan det var liksom så här: pju. Det där var inte eller så. Den blev ju liberal direkt För att eh, De uppfattade det som att liksom han var så här, Men Sluta prata så mycket skit så blir det Att ni är bättre så. Mm. Och det var ju inte alls det som var liksom själva huvudtemat I den artikeln, det hade om andra saker Om att han har varit lärare förut och han gillade yrket liksom han, han försökte nog Landa in i en annan så. Men så fanns det vissa sändningar Det som togs ur sitt sammanhang och blev väldigt så där, Han säger ju det här Ja och det säger han ju också och jag kan ju på ett sätt jag blir ju så här då att jag förstår ju när jag läser det att oh, det där blir kontroversiellt när jag mm. läser det. Samtidigt så kan jag känna att ja det ligger något i det. <laughs> mm. Kan jag känna Men det, att... det finns ett uttag i alltså, Det du, du upplever inte att lära är stolta. Och det kan man tänka åt, åt olika håll. för det kan man tänka säga alltså, att lära Bagneller och det ska man tänka sig alltså, att vad är det med skolan som liksom inte är bra nog är det så. Jo. Man kan ju se båda två i det. Mm. Men nu mm. som helst, det blev en himla diskussion mm. om det här. Mm. Eh, reaktioner överallt. Mm. Och så var det ibland så att två personer som driver tankesmedjan eh, Balans. Åsa Plesner och Marcus Larsson. De mm. drev liksom, de sa tillsammans så, så här. Nej, det här är inte schysst, det är inte bra. Och så skriver han eh, i de, en debattartikel i Lärarens tid. Och menar på att han mm. har fel om lärarens gnäll så. Mm. O, o, ja, och, och, och det, alltså de svarar ju med att, att tala om hur eländigt det är. Så de tar upp det som då Peter Fredrik, så om man mm. nu ska tolka det. De svarar med det som han inte tyckte att han, de skulle prata om på något sätt. <låder> att prata ja. om det. Nej, de svarar ja. alltså genom att, att äh, gnälla. Nej, jag skojar. Äh, men, ja, ja, det är äh, spännande han att han gör ett härtryck i tre steg. Alltså, det är så mm. är klavertramp i tre steg. Han viftar bort lärares arbetsmiljöproblem Han ifrågasätter facken och så på han Att mer resurser skulle göra lärare mindre myndighets ansvarstagande typ. Så mm, Gör han verkligen det? Nej, det är det de säger mm. och, och det, det... Vi tänka på för det, så, det finns ju ett problem i alltså, jag, jag, jag tror att nyckeln nyckeln När man ska bli så specifik i, i den här kritiken Tror jag mm. att liksom, det finns Ett glapp mellan resurser och liksom, Förväntningar i skolan mm. Mm. I, För att oh, de, ja. är det oh, ska ja. felfördelas Eller så eller man har väldigt höga förväntningar som är bortom vad som är minimum eller så. men mm. liksom det mm. finns inte ett resurser för att missa möjliga så finns det förväntningar mycket, mycket högre och däremellan mm. finns lärarna och de tar på sig att lösa det på mm. bekostnad av sin mm. egen mentala och psykiska och såhär så. och det är också mm. så att de förväntas göra det och då, med förväntningar från liksom föräldrar elever och till vissa, del, vissa chefer och så Mm. Och då tänker jag att så här, om, om man på det också har en chef som säger, men varför är ni inte stolta för jobbet som ni gör Varför är ni inte glada? Kan du uppfattas? Och ni säger men vad fan ger dig? Det är ju ja, liksom ja, ja. en, en rimlig reaktion på det. Även mm. om det kanske handlar om att så här, det han menar kanske så här handlar om, så här, om rekrytering eller liksom att säga, om man går inte bara måla nattsvart så blir det en självuppfyllande sanning. Eller så. Det kan ju finnas sådana poäng. Men, men det är en kommentar som saknar en analys av vad är det som gör att lärare inte är stolta när. Nej, men jag, och, jag, och jag kan ju tänka så här, utifrån det som... Så, alltså att Å ena sidan så är det, finns det ju ett stort problem i den här glappet. att Vad förväntar vi oss, precis som du säger, vad förväntar vi oss av, av lärarna? Vad vill vi att de ska göra? och, och eh, Vi kan ju bli ju aldrig klara. Om vi ska ta hand om luskamning och vi ska ta hand om allt annat. Alltså, vi ska inte ta hand om så mycket saker så att man blir alldeles matt. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan, när vi diskuterar, om man tittar på lärarbristen, och man tittar på artiklar som handlar om eh, allt, alltså som skrivs som läraryrket, så mm. är det väldigt sällan fokus på dem vi tillför i skolan, mm. i skoldebatten. Mm. Medan när man pratar om. Andra, andra yrkeskårers problem som när vi pratar om. Alltså när man pratar om lärarbristen till exempel, vi tar mm. ett sånt konkret exempel. Mm. Då pratar man om att lärare får jobba mer för att täcka upp för sina kollegor. Man pratar om att det är svårt att få tag i lärare. Man mm. pratar om att lärare, eh, det är lärarnas marknad. Om ja, du googlar de tio första artiklarna på lärarbrist så är det det du får fram. Just det. Så. Googlar du däremot eh, brits, platsbrist på BB mm. som också har varit en fråga eh, väldigt akut att eh, människor får åka till Finland och föda då är det fokus på de som ska mm. föda barn. Det är inte fokus på att, eh, liksom i en bisats i en passus så kommer att barnmorskorna har en orimlig arbetssituation. Mm. Men det är framförallt fokus på, eh, på barn, de som ska föda barnen. Och då får man också en automatiskt en hel här av mammor som går ut och demonstrerar för sin rätt att få föda barn på ett sjukhus vilket är ju helt absurt att vi gör 2017 det är klart mm. att alla mammor ska få föda barn där de vill höll jag på att säga men i alla fall i närheten av där de bor eh, så mm. men men på samma sätt så är det ju naturligtvis så att har vi, centerligt eh, så har ju varenda unga rätt till en mattelärare. Alltså det är ju samma, varför är inte föräldrarna ut och demonstrerar om det? Har Nej. de fattat att det är deras barn som inte får en mattelärare? Är det så att vi är dåliga på att lyfta fram att det är eleverna som drabbas när vi jobbar dubbelt? Vad du menar, det finns någon skillnad i gnället där liksom som gör att det folk är utfall? Eller vad är din poäng? Ja, min poäng är att jag tror att om vi hade lyft och sagt istället Lärarbristen handlar om att dina elever inte kommer, att elever inte kommer få undervisning på den nivån som de borde Alltså det, är alltså, det kommer bli att det är en koppling. Vem gör inte den ja, kopplingen? men det står inte Jag läste tio, jag googlade detta Jag googlade de tio första artiklarna Det finns inte ett ord om elever i de tio första artiklarna om lärarbrist Inte ett ord och sen att du googlar med de tio första artiklarna om BB-brist, då är det bara fokus på mammor. Men du hade en sån som alltså man pratade om det som är problemet, att vi behöver liksom bli bättre på att blanda in eleverna i våra arbetsmiljöproblem för att det kanske, ja ah men det är intressant för att det kanske det skulle göra att man skulle komma åt det som B.T. Frey som pratade om att det skulle inte bli så mycket att läraren inte är stolta, utan det skulle snarare vara en del av att liksom vi är så jävla stolta men vi får inte de förutsättningar vi behöver så. Jag vill mm. också skifta fokus ifrån det. Det är som ingen som sätter att en barnmorska skulle vara stolt för att hon jobbar eller han jobbar i en verksamhet där, där det inte finns tillräckligt med, med bra resurser. Det är ju ändå något intressant. För det kanske är så att liksom, när man säger att lärare inte är stolta nog, eller så, så mm. handlar det om också om att så här, vi gnäller över fel saker kanske. Men samtidigt är det också intressant för att, ett utfackligt perspektiv så är det klart att det är rätt en bra arbetsmiljö som medarbetare. Alltså oavsett vilka elever vi har eller inte så är vi fortfarande så att vi har rätt till en dräglig tillvaro enligt lag. Liksom. Det ska vi inte behöva med eleverna som helst eller? Nej, men såklart inte så har vi ju rätt till, till en bra, bra arbetsmiljö. Det är väl självklart att vi har. Men jag tror att vi kan vinna många mer strider om vi också, för att eh, jag, jag tänker ju så här att, att det är en väldigt skillnad När jag, Det var en medarbetare på mitt, arbets, på mitt jobb mm. Nu Som vi har nämligen Vi håller på att bygger om På mitt jobb Och det är ett helvete Om jag ska säga det De håller på och borrar i väggar Och det är ett jävla liv hela tiden mm. Och då eh, Så eh, har vi liksom Tjafsat med de här byggfirman om detta Och så eh, skickar Den här läraren ett mejl ut till alla rektorer och till allihopa och säger nu, nu och så arbetsmiljö och så skriver hon eh, nu får det vara nog. Det här, eh, och så beskriver hon en situation. När hon har bara till väggen och hon hittar ingen lucka. Och sen så är det hennes. Det här går ut över elevernas undervisning. Jag kan inte genomföra det som jag skulle göra. Det är viktigt att eleverna får sin undervisning. Mm. Och de, nu fick jag släppa dem tidigare för ingen människa kan sitta i det klassrummet. Det blir otroligt starkt när hon skriver så. Mm. Mm. Hade hon istället skrivit Jag fick ont i huvudet så jag fick gå hem. Mm. Vilket hon ju också fick. Mm. Naturligtvis. eftersom det, Då blir det ett annat fokus. Det blir inte lika starkt. Förstår du skillnaden. Ja, visst är det. Om hon hade fokuserat på bara sig själv så hade det blivit någonting annat. Så tänker jag. ja jag förstår det. Men, och samtidigt så är det så att vi har ju liksom rätt till... Alltså, Faktliga alltså, diskussioner ja. ger ju Elevernas bästa Men det är också så att man behöver hävda sig rätt som bara som medarbetare alltså, ja. för Jag förstår poängen i det Och det är också intressant på det alltså, liksom, så här... alltså, Jag tror att det också Det här med att liksom... Det är så komplicerat för när man alltså, Ett arbetsliv är ju en del av ens liv någonstans. Så. Mm. Det är klart att man vill göra ett bra arbete Men man vill också ha ett bra liv Och båda de två delarna måste finnas i det och det tror inte jag är universellt för lärarkåret, eller univers för lärarkåret, som är ett sätt om att svärtu falla? Ja, ja. Så är det. ju. Men jag tror att våra. Jag tror att det är en skillnad. Du kan inte vara barnmorska när du är hemma. Vi är lärare dygnet runt. Ja, ja, visst, jag visst. tror att en del i att man skriker så. Att man blir så där trött och att man, det är att man är lärare jämt. Jag tror att det har med det att göra, jag vet inte. Ja, och det kan vi inte, alltså det, det, det jag håller med dig det. För det hänger tror med liksom idén om att vi ändå jobbar med människors liv. Inte liksom mm. i något särskilt område, utan generellt med människors mm. liv. Så. Vilket gör att liksom man engagerar sitt eget liv i det, eller så. Går det bra på jobbet ja. så mår man bra som människa. Har man det tufft på jobbet så blir det tuffare som människa på alla plan, så. Och det gör också, tror jag, att när lärare närmar sig utbrändhet eller liksom psykisk ohälsa well eller som arbetsmiljö så är det en så otroligt stor del av sitt liv. Att därför borde det tillmätas extra vikt någonstans. Det borde betyda extra mycket. Ja, och det alltså jag tror ju att, att om du håller jag, jag skojar om det, jag har en förmiddag i veckan där jag har mm. undervisning nonstop mellan 8 till halv tolv, där jag inte hinner liksom blinka emellan jag och sen är jag färdig för dagen Aha. det finns väldigt lite i mig som fungerar efter halv tolv ja. eh, och så enkelt är det Det finns, alltså min hjärna är helt slut av att laborera alla dessa ungar som ska kunna, nej alla dessa mm. elever ska mm. jag säga, som ska kunna Det finns och, och jag måste, den förberedelsen för att jag ska klara av att hålla den här tiden mellan åtta och halv tolv, eh, är också otroligt mycket arbete kring eftersom jag inte ens har vet, 25 minuter att samla ihop och hämta, det måste liksom, allt måste verkligen flyta på det det. och det tror jag att vi och, behöver liksom ha en, en kultur där vi styr upp det systematiskt så att man får bra från, liksom för alla. Mm. För annars kommer vi ha en sån situation där, där elevers intressen och lärarens intressen krockar med varandra. Och det tror inte jag är en bra utveckling. Nej, och jag tror att det är svårt när man, när man planerar. När man sätter ett sådant schema så tror jag att det blir svårt. Någonstans är det ju där en yrkesstolthet att om jag säger, det blir ingen bra undervisning när jag undervisar mellan 8 till 12 eh, utan paus. Det, det, det går alltså någonstans är det. ju, Det är ju här yrkesstoltheten. Vi måste ju någonstans. Har villkor så vi kan leverera den högsta och bästa undervisningen som jag kan. Det är ett ganska dåligt sätt att utnyttja mig på. Mm. Att, mm. att För att det drabbar mina elever. Jag blir ju en sämre lärare när jag undervisar så. Det, T -t -t -t. det är bättre att ha ett pass på förmiddagen och ett pass på eftermiddagen. På riktigt är det det. Okay. Eh, och det skulle man kunna se över. Och jag tänker ju att precis på samma sätt så skulle man eh, så att, och, och men om vi vill att... Det här är ju den här kedjan igen. Hur ser man på vad mitt jobb ska rendera? Jag, jag, jag är skitbra på mitt jobb om jag får rätt förutsättningar. Och det tror jag vi alla känner. Mm. Och då måste vi, men då måste vi ju kanske... Och är jag skitbra på mitt jobb så blir det bra för eleverna. Men jag tror liksom att någonstans så har, man, har vi fastnat i Sverige sedan 25 år tillbaka att bara... Lärarna vill bara gnälla och, och då fastnar vi att svara Med att vi gnäller Ja men vi är klart ja. att vi gnäller för vi har det för jävligt men Och så blir det liksom kommer fram till här, vad Är det, är det en nytt för lärarkorn eller? Ja men jag tror att vi Uppfattas som gnälligare Ja historiskt sett det där, Och det tror jag också Gör att det varit så mycket svårt att prata om lärarebrister Och sådana grejer för att liksom Det finns mm. en idé av att det uppfattas som att lärare är lata Liksom så vilket det inte handlar om. då måste vi jobba med någonting. Alltså, jag tror så här, folk har bara bra historier om barnmorskor att berätta. För att man mm. är en sån när man är där. Gissa jag och vad vet jag. Varenda <laughs> människa jag vet som, som ska få barnmorskorna vara så bra. De så, så, så, så. så pratar mm. man inte om lärare. Jo, ja, vissa. Men inte alla. Det är väl lika men ofta det så vi... på det sättet. Så. Inte. Nej. Nej. Och det är ju snarare så att vi måste ju liksom kollektivt, och det är kanske det jag tror att Peter Fredriksson menar egentligen, att vi måste kollektivt lyfta upp bra historier om lärare. För att vi har gjort det nu ett tag, och det, det är klart att det leder framåt på vissa sätt, och så, det är det som mer direkt för att förändra bilden av lärarkåren, och liksom så, det har det nu gjort, tror jag. Men, mm. men det leder ju inte till några konkreta förbättringar i lärares arbetsmiljö, eller, <laughs> Nej. eller så. Och, och det är väl kanske det som också är irritationen, att liksom mm. Mm. Det kan inte vara fokus nummer ett Om det inte är så att andra saker Kommer på plats också Nej men man måste ju också Samtidigt, alltså när man säger att Lärare ska undervisa mer Och lärare kan undervisa hur mycket som helst Vi undervisar sjukt mycket i Sverige ja. eh, Och vi har ansvar för sjukt mycket Konstiga saker i Sverige I svensk skola Jämfört med i andra skolor På min skola har jag ansvar för så här Ibland undrar jag varför jag har betalt för Allt som jag har ansvar för att, Alltså dela ut skåp Är det verkligen en arbetsuppgift som är prioriterad till mig? Nej, absolut du... jag. Inte. Det på du, tiden rinner ifrån oss Vi behöver hitta ja. något sätt att landa i den här diskussionen Vad är slutsatsen som vi tar med oss? Jag tänker så här Att vi Klart, klart att vi är stolta Över vårt yrke ja. Men, men vi, och vi måste ju Kanske säga ifrån, Om det är någonting vi kan göra Så är det att säga ifrån att när ni gör så här så kan jag inte göra det jävla bra jobbet som jag faktiskt kan. Mm. När ni ger mig de här förutsättningarna så blir det ett sämre jobb alltså drabbar det eleverna. Om vi säger det tydligare så kanske det gör att det påverkar hela vägen upp till opinionen. Okay. Jag tror det. Kanske. Jag vet inte. Men jag tror det är ändå det. Kanske. Kanske. det är den bästa chansen vi har. Så vi sattar ja. på det och så hörs vi igen nästa vecka. Kära lyssnare, vi. tack för att ni har varit med oss. Ha det gud. Krönika, krönika. Hej, jag heter Bruno Berg Jag ska berätta en krönika idag yeah. Det första jag ska berätta är Eller jag ska berätta om när skoldag kommer att se ut Först så brukar jag läsa lite en bok Och sedan brukar det bli ma en matte Och sedan blir det rast Som är roligt och sedan blir det, vad heter det svenska. Som är inte lika roligt som matte. Så det är. Det, det, det är. Det är Men. Och sedan blir det mat. Som vi brukar vara god. Eh, det är väldigt, väldigt gott. Men. Och sedan blir det. Eh, sist, eh, och sedan blir det raster. Långa raster som är ungefär 50 minuter. Ja. Det är det? Och sedan så har jag en till lektion som brukar oftast vara ENO eller SO eller något sånt. Vi här är Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg Jakob Mölstam.